Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hulli 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alifni bil muallimin wa allimni ma yantanu bazil İlk növbədə özümə, sonrasın hər birinizə Allah subhanə və tealədən haqq təqlası ilə qorxmağa nəsiyyə Həqiqətən də o coqə böyük, amma Allah subhanə və tealə mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hürmətliyiniz, Allahın dəriyyətini Allah da ən çox qorxanınızdır. Allah taladan qorxmaq, Allah talanın bizə əmr etdiklərinin yerinə getirməyi və nəyə ki, bizlərə qadağa edibsə o şeylərdən çəkinməklə bu sifətlə nail olmaq Və bilin ki, Allah-u mübarək kitabında, Qurani kərimdə Allahdan qorxan qullarını bir çox müjdələrlə müjdələmişdir. Ən böyük ədi, ən böyük müjdələsi Allah-u Teala'nın təqva əhlinə cənnətdir. İzir ki, Allah-u Teala buyurur ki, həqiqətən də müddəqlər cənnətdədir. Əziz müsəlmanlar, bilin ki, Allah-u Teala üzərimizdə olan nimətləri sonsuzdur. Əgər biz bunları saymaq istəsəni, istəsək, onlara sayıb qurtara bilməri. Necə ki, Allah-u Teala buyurur ki, əgər siz də Allahın neymətlərini saymaq istəsəniz, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. İstər dünyavi tərəfdən, istər də dinimiz tərəfdən Allah-u Teala'nın bizə bəxş etdiyi neymətlər hədsiz və sonsuz dərəcəlidir. Allah-u Teala dünya tərəfdən bizə o qədər neymətlər bəxş edib, keç biz onlara Allahdan, Rəbbimizdən, bircə dəfə əlimizdə olsun, əllərimizi göy açıb. Allahtan istəməmişim. mini istər ev, istər gözəl ailə, övladlar, zövcə. Allah subhanahu wa ta'ala, əl-vəhhəb Allah tala, heç bir qarşılık olman, heç bir əvəz gülmədə Allah tala onları sənə bəxş etmişdir. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kələmə buyurur. Mən sizə qulaq, göz və qəlb verdim. Bəlkə şükür edəsiniz. Allah tala buyurur ki, bəs bunların şükür hanı? Allah subhanahu wa ta'ala dinimiz tərəfdən bizə o qədər nimətlər bəxş etmişdir ki, biz nə qədər Allah-u Teala'ya şükür etsəyik. Gecə və gündüz Allah-u Teala həmd etsək deyən azdır. Ən böyük nimətdir ki, Allah-u bizlərə İslam nimətini bəxş etmişdir. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri onun qarşısından əylən, Rəbbimizə səcdə edən Muhamməd ümmətindən edib. O gözəl Peyğəmbər Və Sallı Səlləmin yolu ilə gedən, onun sünnətinə tabi olan kəslərdədir. Bu ən böyük nemətdir. Allah təala onu bizlərə bəxş etdi. Gecə və gündüz Allah təalaya şükr etsək də belə bu nemətin şükrünü verib uldura bilmərik, əziz mücəlləmlər. Onun görə də mömin hər bir an, hər bir zaman dilini Allah subhanə və təala şükür etməklə necə etməlidir? Yormalıdır. Necə ki Səhabələrdən biri gəlir Peygamber s.ə.və buyuruq ki, Ya Rasulullah, mənə elə bir şey örgət ki, mən onunla Allahı daima xatırlayım, daima zikr edim. Və Peygamber s.ə.və ona nəsiyyəti, ona tövsiyəsi olur ki, Qoy, dilin Allahı zikr etməkdən daima islah qalsın. Bax, bizim dilimiz də Allah-ı Talaya etməkdən, Allah-ı Talaya şükür etməkdən islah qalmaqdır. Sələflərdən biri yer ediyi zaman, Oturduğu zaman, işlediği zaman, danışdığı zaman daima Allah talayı həmd edər. Elhamdülillah Və o Əlhamdülillə kəlməsinin ardınca Allah talayı həmd etdiyidən sonra deyərdi Əstəxfirullah, Əstəxfirullah, Əlhamdülillə, Əstəxfirullah, Əlhamdülillə, Əstəxfirullah. Və ondan soruşandakı səbəbi nə üçün sən belə hər dəvə bu iki zikir edirsən? O deyərdir ki, çünki insanlar... Allah-u Teala'nın verdiyi iki arasında arasındadır daima. Ya Allah-u onlara neymət bəxş edir, daima və bu neymətlərə görə daima Allah-u Teala'ya həmd edir. Və insan, Adəm övladı xəta edən, günahkar olduğu üçün, xətaya, günaha tez düşən olduğu üçün, mən də daima Allah-u Teala'dan nə edirəm? Əstəxfirullah deyilib, Allah-u Teala'dan tövbə və bağışlanma deyilib. Davud a.s. Allah subhanə və tealə dua edir. Ya Rabbi, mən sənə necə şükür edim? Mən sənə necə şükür edim ki, bütün bu nimətləri mənə sən vermirsən. Bu nimətlərə görə sənə şükür etməyi mənə müəssər edən də sən Bu nimətlərə bərəkət verən, onları artıran da sən isə. Onda Allah subhanə və tealə Davud a.s. der ki, Ey Davud, sən artıq məni tanıdın və mənə şükür etdin. Çünki bütün bu neymətlərin mən tərəfindən olduğunu bildiyin üçün. Onda Davud ə.s. deyir ki, Ya Rəbbi, əgər bədənimdə olan tüklərin hər birisinin dili olsa və onları səhər və axşam, gecə və gündüz sənə şükür etsələr, yenə az olar. Subhanallah. Allah taala bizlərə nə qədər neymətlər bəxş edin. Və Allah subhanallah da Quran-ı kəlində buyurur ki, bəlkə Rəbbinizə şükür edəsiniz. Bəs bunların şükür manı. Qiyamət günü Allah subhanı və tealədən bizlərə verdiyi nimətlərə görə bizləri sorusu alırdı, bizlərdən soruşacaqdı. Rasulullah s.ə.v. Əbu Hureyra'dan, radiyalanxundan gələn hədisdə Peygamber s.ə.v. buyurdu. Allah taala qiyamət günü buyuracaq, ey Adəm əvladır. Mən səni at və dəvə üzərində gəzdirdim, səni qadınlarla evləndirdim, səni qənimətdən pay alan və itaət olunan başçı təyin etdim. Bəs bunların şükürhanı. Allah subhanahu ta'ala təkəssül surəsi 8-ci ayəsində buyurur ki, sonra o gün neymətlər barəsində hökman, sorğu, sual olunacaqsınız. Sorğu, sualat da olacaqsınız. Allah-u ta'ala sorguşacaq. Bəs mən sənə bəxş etdiyim bu neymətlərin şükrü anı. Bu neymətlərin həmdi anı. Təhcə Allah'a a qurban olun. Şükürlər olsun Allah-u ta'alaya deməklə bu iş bitməz qardaşım. Allah-u ta'alaya həmd etmək. Allah təala şükür etməyib Rəbbimizə ibadat etməkdir. Rəbbimizi zikr etməkdir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ayşə radiyallahu anha möminlərin anası rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gecələri ibadat edərdi. Səhərə qədər, sübhə qədər. Bir günləri bir gecə o qədər ibadat etmişdir ki, artıq dizləri qanlamışdı. Öz özəsi ona deyir ki, ya Rəsulullah Özünə nə üçün bu qədər əziyyət verirsə? Allah-u Teala sənin keçmiş və gələcək günahlarını əff etmişdir. Onu Peyğəmbəl s.ə.v buyurdu ki, mən Allaha şükür edən qullarından olmayam. Subhanallah, Peyğəmbəl s.ə.vdən də çox insanlar içərisində, Peyğəmbərdən də çox Allah-u şükür edən bir qul mümkün deyil, təsəbbür olsun Amma baxın, Allah-u Teala ibadət etməyi, rəmbinin qarşısında əyilib, ona səcdə etməyi Allah-u Teala şükür etməkdən Sadə. Baxın, görün, Musa a.s. Allah s.ə. nə buyurur? Abdullah ibn-i Səlman r.əvvəyət edirdi ki, Peyğəmbəl s.ə.v. buyurdu. Musa a.s. Allah s.ə. dua edərək buyurur. Ey Rəbbim, sənə layiq olan şükür nədir? Sənə layiq olan şükür nədir, ya Rəbbi? Allah s.ə. buyurur ki, ey Musa, dilin məni zikr etməkdən qurmasın. Subhanallah, Allah s.ə. zikr etmək. Hər bir anda Allah talanı anmaq, Allah subhanahu wa ta'ala şükür etməkdir. Allah subhanahu wa ta'ala Bəqara surəsi 152-ci ayəsində görün nə buyur. Siz məni yad edin, mən də sizi yad edin. Mənə şükür edin, məni inkar etməyin. Başqa bir ayədə Allah tala buyurur ki, Ey iman gətirənlər, sizə ruzu kimi verdiyimiz pak keylərdən yeyin və Allaha ibadət edirsinizsə, ona şükür edin. Digər bir ayədə Allah tala buyurur ki, şükür etsəniz, Və iman gətirsəniz, sizə əvzab vermək Allahın nəyinə gərəkdir? Allah-u Teala itayətkar qullarına təşəkkür edəndir. Əgər Allah-u Teala şükür etsəniz, Allah-u Teala ibadə etsəniz, Allah-u Teala sizə əzab vermək nəyinə gərəkdir? Allah-u Teala ona şükür edən qullarının olan nimətləri artırır. Allah-u teala edən, aylarla qazancı olub, Lakin bir ay qazancı olmadığı zaman daimə danışan ki, alver yoxdur, ticarətim gedmir, batıb gedirik deyən insana malını heç vaxt artırmaz. Heç vaxt artırmaz. Ona görə Allah talar Quran-ı kərimdə buyurur ki, o zaman Rəbbiniz bildirmişdir, əgər şükür etsəni sizə olan neymətlərimi artıraraq, yox əgər nankorluq etsəniz, birinci mənim əzabım nədir? Şiddətlidir. Allah tala ta buyurur ki, mənim əzabım şiddətlidir. İnsan nə qədər Rəbbinə şükür edəcəksə, Allah talanın ta ona bəxş etdi, etdiyi nimətləri görə Allah talayı həm də edəcəksə, Allah subhanə və teala onun üçün artıracaq. Yox, həqiqət nankorluq edəcəksə, onda Allah talanın ta əzabı nədir? Şiddətlidir. Rasulullah s.a.v. Əbu Qureyə r.a. bir neçə vəsiyyət edərək bu vəsiyyətlərin birində də buyurur ki, qanə ol. Allah-u Teala'nın sənə verdiyi neymətlərə qanə ol. İnsanların ən çox şükür edənə olarsın. Sübhəni Allah. Allah-u Teala'nın sənə verdiyi neymətlərə qanə ol. Allah-u Teala'nın sənə bəxş etdiyi neymətlərə razı qal. Nəfsin də razı qalsın. Qanə ol. Mömin o kəsdir ki, onun bu günləri 10 manatı varsa, qəlbi yenə rahatdır. Qalbi tərəddü üçündə deyil. Sabaları 100 manatı varsa, yenə də qəlbi rahatdır, yenə də qəlbi tərəddüd içində deyil. Sabalara heç bir şey yoxdursa, heç bir qazancı yoxdursa, o insanın qəlbi yenə də rahatdır, yenə də sakitdir. Ona görə də Peyğambə əsələm buyurur ki, qani ol, insanların ən çox şükür edənə olarsa. Və Peyğambə əsələm digər hədisində buyurur ki, bu hal, Rasulullah əsələm buyurur ki, Möminindir, işi qəribədirdir. Həqiqətən, onun bütün işləri xeyirdirdir. Bu, mömindən başqasına, başqa bir kəsə məxsus olan bir hal deyildir. Bu, ancaq mömində görsən, Bəram Azərəm duyur. Ona bir Allah tərəfindən bir neymət bəxş edir onlarsa, o, bu neymətə görə Allah talaya şükür edər. Allah talaya həmdirir və bu, onun üçün xeyir olar. Ona bir imtihan, bir sınaq Allah tərəfindən gələrsə, bu imtihana, bu sınağı səvr edər, bu da onun üçün xeyir olar. Və Peyombrat A.S. ki, bu mömindən başqasına xas olan bir hal deyildir, bu anca mömind üçündür. Mömin bu hallarda belə olur. Həm şükür edir, həm də sərbə edir. Bu iki sifət mömindin sifətidir. Mömind bu sifətləri qazanmaq üçün çalışmalıdır. Mömind bu sifətləri qazanmaq üçün yarışmalıdır. Çünki bu sifətlər onu Allah Talaya yaxınlaşdırır. Bu sifətlər onu cənnətə yaxınlaşdırır, Allah Talanın rəhmətinə, mərhəmətinə yaxınlaşdırır, təqva sifətinə. Səbirli olmaq sifətinə, Allaha daima şükür edən qullarına olmaq sifətinə. Allah-ı Allah Quran-ı Kərimdən Nuhə, Yusuf Yusufə, Peyğəmbərləri xatırlayar və onlar haqqında buyuruq ki, onlar Allaha çox şükür edən qulları idi. Allah-ı allah çox şükür edən qulları idi. Ona görə də əziz müsəlmanlar, alimlər qeyd etmişdilər ki, əgər bir qul, bir müsəlman, Allah-u Teala şükür edən qullarından olmaq istəyirsə, şükrün üç rükununu özündə cəmi etməlidir. Şükrün üç rükununu özündə cəmi etməlidir. Əgər Allah-u Teala şükür edən qullardan olmaq istəyirsə, baxın, görün, alimlər nə edir, nə qeyd edirlər? 1. Şükür edən adam etiraf etməlidir ki, ona gələn bütün nimətlər Allah subhanə və teala tərəfindəndir. Qeyrisi tərəfindən deyildir. Qeyriləri... Yalnız və yalnız səbəblər. Səbəblər ki, o Allah talanın sənə yazdığı o ruzi, o sənə gələ çatır. İnsan ilk növbədə Allah talanın ona bəxş etdiyi nimətləri nə etməlidir? Etiraf etməlidir. Etiraf etməlisən ki, bunlar sənə Allah tərəfindəndir. Sənin özündən deyildir. Sənin ata-babandan sənə miras qalmıyor. Bunlar hamısı səbəblərdir. Bunlar hamısı sənə Allah verir. Yüksək rütbə, yüksək hörmət, yüksək elib, var dövlət. Hər bir şey tərəf, Allah talı tərəf, tərəfindən sənə nə etmişdir, əta olunmuşdur. Necə ki, Peyğəmbə s.ə.v buyurur ki, kime bir neymət verilər və o bu neyməti dilə gətirərsə, Allaha şükür etmiş olar. Kime bir neymət verilərsə və bu neyməti dilə gətirərsə, o dil Allah talıya şükür etmiş olar. Əgər de onu dilə gətirməzsə, artıq Allah talıya nə etmiş olardır. İkinci rüqunü, Şükür etməyin, qeyd edirlər ki, verilən nimətdən danışmaq. Eytiraf etmək ki, onu Allah verir. Ona görə də Allah taləyə həmd etmək. Allah taləyə nə etməyə şükür etməkdir. Yəni, bu nimətlər barəsində danışmaq. Ki, Allah Subhanahu wa Teala sənin bu nimətləri bəxşir. Sən heç bir şey, heç bir şeyin də yox idi. Vaxt var idi, dayanacaqda, avtobus dayanacaqında dayanıb, yağışın altında, qarın altında o soyuqda dayanaraq, Arzu etdirdin, xəyallarında qururdun. O qarşından maşınla kimsə ötürdüsə deyirdin, ayda kaşkıməndə də elə bir mini olardı, Mən də onun içərisinə rahatlıqla gedib gələrdim. Amma bu günləri Allah süplan Allah təal o mini sənə bəxş edib. Sən artıq rahatlıqla o müəyyən uz uzaq-uzaq məsafələri qət edirsən. Bu Allah ata Allahın sənə lütfüdür. Vaxt var idi ki, evin yox idi, kirayələrdə yaşayırdın. Hər ayın axırı düşünürdün ki, indi ev yəyəsi gələcək məndən kirayə pulunu Amma bu günləri Allah Subhanahu va taala sənə ev bəxş etdi. Ev verdi. Bunun şükrünü etdinmi Rəbbimə? Bunun şükrünü Allah verdinmi? Dedinmi ki, ya Rəbbim sənə şükürlər olsun. Sənə həmd və olsun sonsuz sağda ki, sən bu nemətləri mənə əta etmisən. Gözünün şükrünü Allah Taala'ya etdinmi? Bədəninin sağlamlığının şükrünü Allah Taala'ya etdinmi? Ona görə Allah Taala xəstə insanları yaradıb ki, sağlamlar onlara baxıb düşünsünlər ki, Subhanallah. Bax gör, xəstə insan, gözü kör, ayağı şükəs, necə əziyyət çəkir. Amma Allah tala məni sax salama, əlim, qolum, qıçım, hər bir şeyim öz yerində, rahatçılıqla Allah talanın yaraddığı, xərq etdiyi bu yer üzərində, yeri ilə, heç buna görə Rəbbinə şükür etdim, dedinmi ki, ya Rəbbi, şükürlər olsun sənə, şükürlər olsun ki, sən məni gözəl bir biçimdə xərq etməsən. Hər bir şey, hər bir əzam öz yerində, şükürlər olsun ki, sən məni sağlam etməsən. Allahu əkbar, səhərdən axşama kimi yeyirik, içirik, elə bilirik ki, bu, belə də olmalıdır. Səhərdən axşama kimi yeyirik, içirik, rahatçılıqla bunlara həzm edirik və rahatlıqla da üzr istirəm ayaq yoluna çıxırıq və düşünürük ki, elə belə də olmalıdır. Elə belə də olmalıdır, düşünürük. Vallahi, insanlar vardır ki, onlar yemək yiyə bilmirlər, onlar su nədir belə onu içə bilmirlər. Onlara o yeməyin əvəzinə, o suyun əvəzinə bədənlərini saxlamaq üçün onlara sistem vasitəsilə, sistem köçürdürlər onlara ki, onları ayaqda saxlaya bilirsinlər, həyatda saxlaya bilirsinlər. Sən elə bilirsən ki, yeməyi ağzı qoyub yemək, həzim etmək hər bir kəsə belə asandır. Vallahi yeməyi həzim etmək üçün dərman atan insanlar vardır ki, o yemək onların mədəsində həzim olsun. Əməl salası da Allahu Akbar. Elə bilirsən ki, ayaq yoluna çıxmaq hər ədə masaddır. Elə insanlar vardır ki, ayaq yoluna çıxa bilmirlər. Ayaq yoluna çıxmaq arzusundadır. O, rəvaətlərdə gəlir ki, sözsüz ki, ibrətdir, fayda olsun deyilə söyliyirəm bunu. Bir patşaq olur, onun bir qulu olur. Qulu da çox ağlıqlı ibadə edən bir kimisi olur. Bir günləri gəlir ağasına dirkəyə ağamdır. Əgər sənin, deyir, suyadır ehtiyacın olsaydı dir. Suya ehtiyacın olsaydı dir. Sən varının dövlətinin nə qədər hissəsini verərdin ki, bir istəkən suya əgər ehtiyacın var. O deyir ki, mən varımın dövlətinin yarısını verərdim ki, o bir istəkən suyu alım için. Çünki ona ehtiyacım var. Susuz insan yaşayabilməz. Onda qul ikinci sualı verir ağasını. Deyir ki, bəs ayaq yoluna çıxa bilməsəydim. Onda varının dövlətinin nə qədər hissəsini verərdin ki, ayaq yoluna çıxa bilərsən. Deyir ki, bütün varımı, dövlətimi verərdim ki, ayaq yoluna çıxın. Sübhanallah. Onda qulu görün, nə deyir ona? Deməli, sənin bütün varın dövlətin bir dənə ayaq yoluna bərabərdir. Bir dənə ayaq yoluna çıxmağa bərabərdir. Vallahi Allah subhanahu wa ta'ala bütün bu neymətləri bizlərə Allah taladan heç istəmədiyimiz halda Allah tala bizləri bunlara bəxş edir. Qarşılığında da bizdən heç bir şey istəməyir, əvvəl istəməyir. Onu ya Allah tala buyurur, Quran kərinin, mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadə etmək üçün yaraddım. Məndir, onlardan məni yedizdirmələrini, yedizdirmələrini də belə istəməyəm. Subhanallah. Bunları hamısındır, mən onlara ətay edir. Allah tala bunları bizlərə bəxş edir, vallahi. insan var ki, bütün varını, dövlətini verər ki, bilcə də olsun gün ərzində ayaq yoluna çıxa bilsin. Amma sən rahatçılıqla gelirsən bunu edirsən. bu nimətdir, böyük bir nimət. bunu əksəriyyətimiz düşünmürəyiz. Vallahi Allah-ı. İkinci rükunu Allah-ı Teala'nın o nimətlərindən danışmaqdır. Şükrün üçüncü rukunu odur ki, alimlər qeyd edirlər ki, əgər müsəlman istəyirsə ki, şükür edən qullardan olsun, Gərək bu nəymətləri, Allah talanın ona bəxş etdiyi bu nəymətləri, bu ruzun, Allahın razı qaldığı, istədiyi, sevdiyi yerlərə xərcləsin. Allah talanın sevdiyi yerlərə xərcləsin orayı, bu ruzun, o nəymətləri. Halal olan yerdən qazansın, halal olan qazancı əvdə etsin. Və bütün bunlar da bu üç rükunu özündə cəm bir müsəlman Allah subhanı ve teala şükür etmiş, Allah talayı həmid etmiş bir qurdur. Allah Subhanallah, dua edirəm ki, Allah-u Allah, bizləri ona şükür edən qullarına etsin, daima. Hər bir halımızda, istər azlıqda, istər toqlıqda, istər ən əziyyətli, ən çətin anımızda, istər ən xoş günümüzdə Allah-u Atala şükür edən qullarına etsin, Allah-u Allah, bizləri. Subhanallah. <coughs> Bu günləri Əksəriyyətimiz şiayət edir ki, nə üçün ruzi azalır, nə üçün Allah-u Teala'nın üzərimizdə olan nimətləri azalır, nə üçün müsəlmanlar bu günləri kasıb bir vəziyyətdədirlər. Vallahi cavab odur ki, müsəlmanlar Allah-u Teala'ya haqqı ilə şükür etmirlər. Baxın, görün, Allah Subxana ve Teala Nəhə surəsində nə buyur 112-ci ayəsində. Allah təhlükəsizlik və əmin amanlıq içində olan bir diyarı misal çəkir. Onu Öz rüzisi hər yerdən bol-bol gəlir, ona. Lakin o diyarın əhalisi Allahın nimətlərinə nankorluq etdi. Allah da onları etdikləri əməllərə görə aclıq və qorxu libasını bürülür. Allah taala onlara bu qədər nimətlərin qaplarını açmışdı, lakin onlar Allah taalaya nankorluq etdikləri üçün, şükür etmədikləri üçün Allah subhanahu taala onlara aclıq və qorxu ilə onları bürülür. Bəli. Kim Allah-u Teala'nın əmrlərinin yerinə yetirməyəcəksə, Allah-u Teala'ya haqqı şükür etməyəcəksə, Allah-u Teala'nın cəzası ona budur. Allah-u Teala İbrahim Sürəsi 7-ci ayətində buyurduğu kimi, Əgər Allaha şükür etsəniz, Allah-u sizə olan neymətləri artıracaq. Nankorluq etsəniz, bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir. Allah-u Teala'nın əzabı nə deyin? Şiddətlidir. Bütün bu ayələr, şükür haqqında ayələr Allah-u Teala bizlərdən nəyə istəyir? Allah-u Teala bizlərdən yalnız və yalnız şükür sifətini qazanmağımız üçündür. Yalnız və yalnız şükür sifətini qazanmağımız üçündür. O yerdəki asilik var, o yerdəki üsyanlar var, Allah-u o yerdə neymətlərin azalması var. O yerdə neymətlərin yox olub gelməsi var. Hamısı da Allah-u Teala'ya şükür etməməkdir. Allah-u Teala'ya haqqı ilə nə etməməkdir? Şükür etməməyə görədir. <coughs> İblis də Allah subhanətə haləyə vəl vermişdir. Mən onların önlərindən, arxalarından, sağlarından, sonlarından onlara vəsvəs edəcəm. Sən onların əksəriyyətini sənə şükür edən görməyəcəksən. Subhanə Deməli, onları səbirli olan görməyəcəksən, səndən qorxan görməyəcəksən. Məhd dedi ki, sən onları sənə şükür edən görməyəcəksən. İblis Allah subhanətə haləyə vəl verir. Sən onları sənə şükür edəm görməyəcəksən. Ona görə də Ömər radiyallahu anh Allah-u Teala'ya dua eləyərdir ki, qalilum min ibadiyyə şəğbur. Allah-u Teala'nın ayətini oxuyaraq, məni <coughs> insanlar içəyəsində Allah-u şükür edənlər azdır. Məni o azlardan et. Hansılar ki, sənə, ya Rabbi, daima şükür edirlər. Məni o azlardan et. Hətta soruşdular ki, ya Ömər, o azlar kimlərdir? Dedim, əgər oxumamısınızmı Qurani kərimdə? Allah-u Teala buyurur ki, Çox az bir qesimdir. İman edib salih əməl edənlər çox azdır. Allah-u Teala şükür edən qulları da azdır. Allah-u şükür edən qulları azdır. Allah-u Teala dua edirəm ki, Allah-u bizləri o azlardan etsin, hansı ki Allah-u Teala daima şükür edirlər. Allah-u Teala daima həmitsənalar edirlər. Ona görə də mömin nankörluq etməməlidir. Vallahi, hər bir halında Allah-u Teala şükür edirəm. Allah-u başımızdan, saçımızdan, ta dırnağımıza kimi o qədər nimətlər bizlərə baxş edib ki. Vallahi, o qədər günahlarımız vardır ki, Allah-u Teala onların üzərini örtüb. Bəlkə də o, onu özümüzlə Allahdan başa heç kəs bilmə o günahlar, heç kəs xəbəri yoxdur o günahlardan. Hər bir kəs bunu nəfsinə sorsa, nəfs ona deyəcək nə günahlar. Hər kəs də bilir onu. Hər kəs bilir hansı yuvanın buşudur o, hansı əməlin sahibidir Ona görə də deyilir ki, əgər o günahların üstü açılsaydı, utandığımızdan bir-birimizin üzünə baxa bilməzdik. Utandığımızdan bir-birimizin üzünə baxa bilməzdik. Gizlənməyə yer axtarardı. Sübhanallah. Ona görə də mümin hər bir halında Allah talar şükür etməlidir, nankorluq etməlidir. Alimlər deyirlər ki, əgər qadın ərinə qarşı etdiyi nankorluğuna görə, O cəhənnəm əzabı gözləyirsə, bilirsiniz ki, peyğəmbər sallallah buyurur ki, cəhənnəmin əksəriyyəti cəhənnəmi gördüm o orada gördün, əksəriyyət qalmadı. Nə üçün? Qadınlar soruşurlar, dedi ki, siz erlərinizə qarşı məntoqluq edirsiniz. Sizə 10 xeyirli bir əməl etsə, bir dəfə sizdən şərh görsə deyəcək ki, heç bir xeyir görməmişəm səndə. Heç bir xeyir görmürəm. Bu qadının sifətidir. Ona görə deyilir ki, alimlər deyirlər ki, əgər Ərinə qarşı olan nankorluğuna görə cəhənnəm əzabı onu gözləyirsə, gör Allaha qarşı edilən nankorluğu, nankor insanı nə görədir? Allaha qarşı nankor olan insanı nə gözləyir onda? Ona görə də Peyğəmbərimiz s.ə.v. sünnəsidir ki, və bizə əmridir ki, yeməyi bitirdikdən sonra Allah tavaya həmdirir. Yeməyi yeyib bitirdikdən sonra... Allah təlaya həmd edir. Baxın görün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur. Yemək yərkən şükür edən, səbir edərək oruç tutanın savabını qazanır. Yemək yeyərək şükür edən, yemək yeyərək şükür edən, səbir edərək oruç tutanın savabını qazanır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Bey ağzı ilə yeyirik. Elə düşünmək, elə yemək, içmək elə belə də olmalıdır. Bu Allah Subhanahu taha olan sənə ki, sən qiyməyi rahatçızla yedin, onu həzm etdin, utdun mənə deyil. Və Allah-u buna görə həmd edirsən. Şükürlə olsun sənə, yarəmdir. <coughs> Həmsinin, əziz müsəlmanlar, Allah-u Teala sevir ki, Allah-u ona bəxş etdiyi Quluna bəxş etdiyi nimətlərin əsərini, nimətlərin izlərini qulunun üzərində görür. Allah Taala bunu sevir. Allah Taala cəmildir və gözəl olanı da sevir. Gəlib ki, hədisdə Resulullah sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə bir nəfər çox bir e, kasıb, bir görkəmdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qarşısına gəlir. Və Resulullah sallallahu ona buyurur: Sənə Allah tala mal dövlət veribmi? O da deyir ki, bəli, mənim mal qaram var. Yəni, mal qara saxlayıram və varımdır. Və Peyğəmbə s.ə.v ona buyurur ki, Allah s.ə.v quluna verdiyi nimətlərin əsərini onun üzərində görmək edir, səvirdir. Ona görə də deyir ki, Peyğəmbə s.ə.vəsiyyət edir ki, tövsiyyə edir ki, o malın qarandan saat müəyyən bir pul elə və onun üçün qeyin, al, özün üçün keçin, əynivə geyin. Ona görə Peyamasu s.ə.v buyuruq ki, Allah-ı təla və gəmil olanı da sevir. Allah s.ə.v mağdövlət verirsə, onda Allahın nimətlərinin və onun nütfinin əlamətini üzərində nə etkinə? Üstündə görsə, üzərində görsətdir. Bu, mömin bir qulunun Allah-ı s.ə.və daim Allah-ı tələrinin bəxş etdiyi nimətlərə görə Allah-ı şükr etməsidir. Allah Subhanət Ağlayıya həmdi etməlisidir. İstər kəsib halında, istər də varlıq halında. Mümin daima Allah Subhanət Ağlayı etsin. Vallahi <coughs> daima Allah Subhanət Ağlayıya etsin. Qiyamət günü elə bir dəhşətli gündür ki, Peyğəmbəl Salsələm buyurur ki, bu dünyada cah cəlal içərisində yaşamır. Ən varlı insanı gətiriləcək Allah Subhanət Ağlayıq Yer üzündə ən varlı, ən imkanlı bir insanı gətirəcək Peyğəmbəl S Və o deyir, bircə dəfə cəhənnəmə salmacaq. Bircə dəfə cəhənnəmə salman çarlacaq və ona deyiləcək ki, bu dünyada keyf gördünmü, deyəcək ki, ya Rəbbi, yox, ya Rəbbi, yox, heç bir şey görmədim. Hər bir şey gəlib burnundan töküləcəkdir. Və Peyğambar əsasə ilə buyurur ki, ikinci gətiriləcək yeryüzündə ən çox izdirablara məruz qalan, çətinlik, imtihan, sınaq çərisində yaşayan bir kasıb bir insanı gətiriləcək Allah talan qarşısında onu salacaqlarım bir dəfə cənnətə. Yox, onu deyiləcək, Allah-u Teala. Yeryüzündə bir sətənlik, imtihan, iztirab gördümdür. O deyəcək ki, yox, yox, hər bir şey unuttum. Bircə dəfə cənnətə girməyəm. Hər bir şey unudacaq. Allah-u Teala dua edirəm ki, Allah-u Allah, bizləri onun nimətlərinə qarşı, bütün nimətlərinə qarşı Allah-u Teala şükür edən və Allah-u Teala həm sənayə edən qullarına Allah-u Teala dua ed Allah hala bizləri bizlərə haqqı haqq olaraq göstərsin. Bu haqqa tərəfi yürüməkdə və haqq qəhli də bir yerdə olmaqda Allah hala bizlərə yardımcı olsun. Batılı isə batıl olaraq göstərsin və o batıldən qaçmaqda, batıldən uzaq durmaqda Allah hala bizlərə yardımcı olsun. Allah hala dua edirəm ki, Allah hala bizləri fitnədən, və onun əhlindən qorusun və bizləri bu dünyadan yalnız, müsələmə olduğumuz halda göstərsin. Subhanəkə, Allahümma və bir həmdir. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه